Escoltes, Ràdio 77 77 La ser jurar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo eso Ana María. Si sí, sería el primer canto que me probaría que mandó la seridad citándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto. Pero leí la letra pequeña del texto como un arquitecto construyendo cada efecto correcto y se aprende todo el respecto saber que algunas personas que el daño subir per daño toma tiempo toma año. con mi peluche mirando lo cotidiano dibujos transformaban el invierno en gran verano papá me regaló bajo mi insistpens juego que trataba de compartir la solvencia pero en el patio que hicieron la competencia fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970. 1970 1970, 1970.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 Y me enroló Mi fúsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo Así que tú hablas más de lo necesario Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario 1970 1970 1970 Bones a totes i a tots, benvingudes a Crema, l'espai de hip-hop de Ràdio 77. I avui canten elles, avui és un programa un poc especial perquè serà 100% dedicat a MCs femenines. Des de Crema pensam que si hi ha molts espais on les dones estan bastant invisibilitzades, el hip-hop no n'és cap excepció i volem dedicar aquest segon programa a totes aquestes bous de dones que fan hip-hop. Uh, aquesta primera que hem escoltat, nom Anna Tijú, uh, nascuda a França però fia de xilens exiliats per la dictadura d'Augusto Pinochet. A finals dels 90 ja va desenvolupar la seva trajectòria dins el grup Maquissa. Posteriorment ha seguit treballant, treballant en solitari i són dos fets que bàsicament l'han acostat a el gran públic. En primer lloc uh, una col·laboració amb la coneguda cantant Julieta Benegas, però a eh, nosaltres mos nos toca més de prop la inclusió d'un tema dins la eh, banda sonora de la sèrie d'èxit Breaking Bad, és aquest que m'ha escoltat 1977 que ja de pas com a número eh, ens ve molt bé per, per la ràdio de la qual eh, formen part eh, Bones a una nova edició de Crema aquest és el segon programa com ha dit eh, ara que vam d'escoltar aquesta cançó i ara passarem a una altra també, eh, donem sí que és Nevenus, no és molt poc coneguda, eh, és de València, ciutat, eh, no ha fet moltes coses que haguem pogut trobar, però aquesta cançó en especial que se diu Vacíos, eh, mos ha cridat molta atenció, és una cançó que està inclosa a les Naranja Mecànica de 2012, en Loren Dí, eh, un dels DJs més famosos de s'estat i que actualment s'està fent una trajectòria, és a dir, sempre ha estat dins el món d'Underground, però ara ja comença a ser molt notori dins la Xena inclús més eh, famosa o reconeguda. En el 2012 va treure la Naranja Mecànica, que era un disco de tots els seus beats i samples, uns 20 i pico, i en tot de col·laboracions de persones, o sigui, de d'MCs, que eren únicas i exclusivament de València dins aquella naranja mecànica hi havia retorn de 13 Passos el grup anterior a Los Chicos del Maíz que també el Lorendí, inclús 13 eh, Passos i Los Chicos del Maíz, ell va ser el DJ a Los Chicos del Maíz sabeu que el DJ actual es embocan, no és no el Lorendí, però en el primer disc Miedo y en València el va sentenciar i generar eh, musicalment to, tot en, en el Lorendí i ara, sense més preàmbuls, vos la posem. ayuda, con un pero que pagaremos hasta morir, sin recibir, sin recibir, hoy por mi mañana por nadie, van a por tus sueños, a por tus planes, a por corazones que solos están, no confío en que no me lo dan, si unos no saben nada, no, y otros tienen la solución, esto como Fins demà! I seguim travessant l'Atlàntic eh, ara escolta'm una cançó d'en una coneguda MC d'Uruguai que va començar els anys 90 amb un hip hop més clàssic però va continuar eh, ja en solitari a partir dels principis dels 2000 i ja fent-se molt més coneguda amb un, amb un cap midestil. Se va acostar definitivament al reggae i a sa cultura rastafari i la eh, pista que, que vos duim avui és un bonus track de l'àlbum No dejes que te paren que va sortir eh, l'any 2001, que és el primer que va treure Nali Can Solitari i és una bona mostra del tipus de música que fa, que fa aquesta eslota. Eh, bàsicament, les lletres que fa són d'un contingut mm, polític o religiós molt profund no? i és part d'aquest moviment rastafari, com ja sabeu, Uh, un moviment que va molt més enllà de determinades estètiques, sinó que, bueno, que va néixer a Jamaica els anys 30 uh, és un moviment que considera uh, Haile Selassie I emperador d'Etiopia entre 1930 i 1974 com a expressió de la segona vinguda de Crist per tant, no vos sorprengueu si sentiu moltes referències religioses les lletres d'anàlica. És un bàsicament una mescla entre cristianisme, judaïsme, sí, reivindicant també un consum espiritual dels cannabis, però és eh, un moviment complex amb, amb moltes expressions que no només queda així. Eh, vos deixam amb Balica i aquest tema que se diu Ejército Despierta. Nueva alianza, la dignidad y sabiduría hay en la enseñanza de su majestad imperial del que me cuida y no descansa Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón Requiero algo concreto, no es metáfora, atención Son muchos y distintos mecanismos de control Que mantienen a la gente oprimida y el dolor Como el racismo, el imperialismo, capitalismo, colonialismo Fascismo, jerarquías una gran cuota de egoísmo Nos falta organización No somos rebeldes, somos revolucionarios No creo que dice la Biblia Pero lees los diarios nos sirven los políticos, nunca nos representaron Esto no es misticismo no Es realidad que está explotando Un ejército despierta, alerta Una fuente de poder contra el tirano Se manifiesta Un ejército despierta, alerta Una fuente de poder contra el tirano Se manifiesta No somos rebeldes, somos revolucionarios, sentenciadora frase que nos deixa Alica que nos encanta. I ara passarem a un altre tema que diu, bueno, que se diu no, que està cantat i composat per na Maria Rodríguez Garrido i en Rubén Cobas García. Uh, i rau uh, i, i aquests qui són. Bueno, la primera és la Mala Rodríguez, molt coneguda, i la segona no menys conegut també, eh RD Rumba, és DJ de Virolores del Verso. RD de Rumba al 2004 va fer un disc, que s'ha de RD Rumba 2004, que també, eh, igual que el Loren que han comentat, comentat, abans, va ser un disc de 60 beats, 60 samples i va convidar eh, eh, tots els gent del 2004 que ell considerava els millors i que li agradava moltíssim i, i va fer intervenir en aquest gran disc que hi ha eh, en sis de altura de eh, SFDK, Tote King, eh, Rapsus Clay, eh, un adlock palestí que no me'n record com s'ha d'exactament, de eh, KCO i un gran ventall de... I, bueno, i no podríem oblidar en la Mala Rodríguez. Personalment és una de les millors cançons d'aquest disc, és un disc que també simbolitza una època, no? és a dir, actualment es g podríem dir que els anys 90 en tenia una, els principis dels 2000 en va ser una altra, a final dels 2000 en va ser una també de diferent, i ara actualment ja en tenim una altra, no? és a dir, podríem fer una catalogació de que cada 5 anys poden veure tendències, influències, contextos diferents i la del 2000 al 2005 és personalment la millor, no? és a dir, és aquella època on troca qualitat i qualitat lírica, és a dir, qualitat de música i qualitat lírica és on s'han aconseguir el màxim no? i sense més preàmbuls la posem. que es lo que pasa, que ah, es ah, lo que pasa. Muchos prefieren vivir de rodillas, yo no. Muchos prefieren vivir de rodillas, yo no. Muchos no. prefieren vivir, no, no. vivir de rodillas, yo no. Dime una cifra, la supero, gasto calorías, suela, dinero, venden órgano, niñas y maní. Viste la burbujas, empieza a ver el caldero, Tu voz de café, ajá, uh -huh, así voy yo, con un pico en la mano y pa'lante del tiro no me frene, ya me quite lo toque, cállate mejor y no lo toques soy fabricante atrapado, todo tipo de materiales manejo, todas las posibilidades antes de mover ficha, precisa saborea tu logro, aprendes de tu ogro, seña tu sangre, quiero detenerme yo la la cosa buena se reconocen a más bella luz al niño Hago mi cuenta, haz tú tu, la tuya, pues dejo irlo, estás zumbando. Con tu voz de escape, uh, uh, uh, uh. así voy yo, con un pico en la eh, mano. Eh, échate a un lado, no me frenes, ¿cómo no me vas a querer? te mejor y no lo tropezo y va no me vas a querer? Cállate mejor y no lo trope, soy fabricante, ya, ya, ya. Muchos prefieren vivir de rodillas, por ello prendo esta cerilla, planto cara esta semilla. No, no yo no pero espero nada, nada fe Amo y respeto, pa' quien coja mi llamada. Soy de como tú, necesitamos comer. Un boli y un papel, mejor servicio de transporte, ya sabes, el mapa no es como lo dibujan. Tengo caras de brujas, llevo una brújula Un día perdí el hotel, otro lo encontré. Dame mérito, no te doy crédito. Hasta profundidad la presión me impone. No somos lo que comemos. Me cago en lo dicho. Ahí seres humanos que parecen gusanos, Nunca todo demasiado. Levanta las manos. Me llama la atención. Estamos en peligro de detención. Llevo munición. Estoy lista para la acción. Tú tú vas a ver. Así voy yo, con un pico en la mano. Eh, échate a un lado. No me frenes. Aguante. Cómo no me vas a querer. Ya te me no lo tropeces y va. A abrir. Timo yo Anem a recordar que avui es programa el primer programa en títol de crema S0 bass pilot, va ser un programa que molt vàrem inspirar i vàrem començar a posar aquest cançons que sempre ens agradaven i ara intentarem tenir temàtiques, També voss anirem adelantant, que anirem fent cap es futur, però avui ja deixant clar que a cada programa intentarem tenir un leitmotiv o una idea general mm -hmm. volta en voltant gira i avui sobretot dedicat a sa dona és a dir, avui volem crema, volem mostrar el nostre compromís en sa de sa dona en sa feminista, en el debat antipatriarcal és a dir, entendre que es Gijop té moltes carencies, entendre que es Gijop té dos pilars no fonamentals però que sí que s'hi recolzen bastant que podrien ser exexisme i s'apologia en Ardobés, és a dir, no mos agrada mm, és a dir escoltant rap que té aquest tipus de característiques però entenem que no és desitjable és a dir, no ens agrada l'apologia del top best no ens agrada que el rap tingui un discurs misògen i de degradar cap a la dona i crec que també és la millor manera de potenciar això és donant li bo a dones i que les dones s'empoderin no? Sí, efectivament Hip-hop eh, no deixa de ser una música una cultura que sorgeix de barris obrers, de barris populars d'arreu de, de del món i moltes vegades eh, és un reflex de les dures realitats que s'aviuen en aquests barris barris on eh, efectivament el eh, sexisme està massa ben arrelat, on efectivament la pobresa que se viu Um, eh, ja era una resposta instintiva per part de joves que que, que cerquen en sostentació de desd'obres, des de cotxos, des de una, una sortida, no? a sa misèria. I, i bueno, és, una, és una contradicció que des de crema pensam que, que s'ha de treballar i i també una de les formes de, de, de treballar-la, pensam que és traient-la, no? Comen tant obertament i, i és una cosa que aniran fent a eh, successius programes. Sense eh, tampoc eh, allargar més, podem anar a la ciutat de Marsella, sud de França perquè un programa dedicat a la dona i al hip-hop no ens podia faltar a Kenny Arcana, que segur que molt de vosaltres ja la coneixereu, eh, aquesta, aquesta MCI és nascuda a França però amb barrels argentines i és un exemple de hip-hop compromès, de hip-hop militant, ella ja participa en el moviment d'antiglobalització, de, eh, de desobediència civil, i a partir de principis dels 2000, tot i que ja havia començat molt jove, als 12 anys, ha començat a desenvolupar una música amb un contingut de crítica social molt, molt potent. La uh, cançó que, que posarem, i haureu de perdonar el meu francès, se diu «L'hemissile est Lancer". Uh, pertany a uh, l'Esquisser uh, que fou la seva primera mixtape publicada l'any 2005 tot i que recordem que l'Arcana té una trajectòria bastant dilatada que inclou tres, tres àlbums uh, sense uh, més dilació us deixem amb uh, L'Hemísil Est Lance. Tu l'heur, c'est l'heur killer, que le missile ram dans la machine marache, ça me somme, achi de ne pourront pas affliquer mon anarchie, j'hur, je suis trop à cran pour me formater, du cap, que je suis pas une rappeuse mais une contestataire qui fait du rap, tu l'heur ça vient du frais, et mars pour les vilains des traits anti-système, il vient mon chez, ma sœur mais dit l'heur qu'on est crève, tu l'heur, soulever le poing levé jusqu'à sonner ma bat, c'est l'heur choisir son camp, la liberté d'expression en cave, j'hur, j'enrir ma petite star marginale à la plume nice, te plaît, ne pas sur un pied de dans la masse avec un haut parleur, j'hur qu'on croque la justice du ciel est pas en la leur dis leur je suis pas celle qui ne pense qu'à rappeler J'essaye de filer de la porte par la foi Pas facile avec un coeur par la frais Mon rap continue d'avancer sans une esquive Le missile est lancé, ça je te l'ai annoncé dans une esquive Dis-leur que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice Insurgés car leurs normes sont condamnatrices tu leur que c'est le chien oubliés, Le coeur des opprimés Dis-leur c'est leur, leur dis-leur qu'on nous a trop indoctrinés Dis-leur que le missile à rentrer dans la matrice C'est pas c'est leur, car mon rap, on est assis dis mon rap est un appel à résister dis j'appartiens qu'à mes idées Irrécupérables, c'est presque que des leur que je me fous de leur médailles et de leurs galons Que mon rap et ma canne, seulement si mon cœur et mon garrot Dis-leur, c'est trop tard, pour des désamorcer l'engin Qui vont au de Babylone Représentant la rage des soeurs et des frangins sous les oubliés du monde, ça des les portes verrouillées Parfois l'envie de tout piller nous manque Gileur, ce thermomètre a pété dans l'incendie Élevé dans la violence du système Gileur, qu'on a bien senti Gileur, mon rap est ma revanche J'envoie le dans la machine Avec la foule de croire qui lui exposera dans le vent Gileur, que c'est ma seule raison De sauter dans le vide Ou chaque j'atterrisse Ce sera avec la rage du peuple dans le vide Gileur, je m'en vais les sentinelles Appelle-moi à la Marseillaise Plus révolutionnaire que ton champ sanguinaire Gileur, que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice Insurgé car leurs normes sont condamnatrices J'ai le leur petite chance de soupirer le cœur des opprimés j'ai leur c'est leur chier pour nous a trop opprimés j'ai leur missile ça à rentrer dans la matrice à chercher qu'un ordre norme son fondatrice J'leur dis ça, mais c'est une prière que vous êtes trash killer, c'est leur mort d'armoura, on est assis, j'leur dis sincère, que ma comment plus s'exprimera l'ancestral, tu leur tournera pas perdre de ses esprits. Tu me fous de la tendance et de ce que les gens disent que je me fous de leur contrat, que je reste libre comme l'air, j'leur que c'est mes tribus que je serre avec des style que même s'il signé en maison de tiré sur ton industrie. J'leur ferrai pas ma gueule, j'leur s'oublie pas pourquoi je m'osse ni pour qui un con compte. J'leur que je suis plus rien, que je reste sur ma rive, au faire stresser les fils de qui ma killer, je killer, killer, j'oublierai jamais d'où vient killer, peu importe qui m'attend, ce qui m'attache, je marcherai vers ma périphérie, je que si la vie me réserve la gloire, je pas trop, laisse-moi dans mon maquis car movie pop est bien trop high killer, que j'avance là où les traîtres rôchent, si tu es fait tourner le son, moi cherche le nom, pas le chiffre. Killer. Killer. Killer. Killer. Killer. Killer. Killer. Killer. I ara passarem a un altre tema que ens donarà suc eh, per xerrar. Freedom, de la banda sonora de Panther, de 1995, d'en Vampirs, director. Aquesta pel·lícula que recrea tota la trajectòria dels Black Panthers, de la seva fundació, fins sobretot la seva divisió, eh, mm. més immediata dels anys 70, eh, va teni, va, va, se, se va fer el 1995 i va tenir una banda sonora... Eh, que tenia per parts iguals una cançó en què intervenien en Tupac, intervenien Notorious i tots els rappers d'aquella època masculins eh, que, bueno, que estaven més consagrats, però també varen tenir la deferència de fer una cançó de les MCs més Notorious d'aquella època i fer una cançó que se diu Freedom, Llibertat, i que totes elles repejaven durant 5 minuts i que donaven una notorietat a, a, a, a, bueno, a les bous femenines cosa que en el G-Hop en aquella època encara en el 95 que estem parlant un, no és embrionari però sí que són els començaments del G-Hop doncs, encara eh, costava o era més difícil veure aquest desplegament de, de tots els cerdons We want full-fledged membership in the Black Panther Party. And none of that okay, sugar, as long as you play the background, getting my beer and rubbing my feet, bullsh**t either. You dig? Yo, this is time for free your mind and your soul. Yo, off story I've never been told. Ladies, you got to demand what you want, and what we want is respect, right? Yo, this up on the track, I ain't so happy to deal This Read every time, but it's just, Check this. Watch this. And uh, here we go now. Listen, if I'm poop rule, I'll be the ruler like uh -huh. Slick Uh-huh. Uh-huh with this quick-witted, the deed is squaring shit. we yeah. got a brand new bag. Mama got a brand new Jagger. Go tag. I ain't no old nah, hat. I represent not only in the kitchen in the bedroom, but also in the boardroom. So give me more room. Then my opportunity. You in jeopardy. Yo, yo, set me free. Don't end them in let me be. I'm fighting for freedom. I got the heat in case you need them. I'm a straight soldier. Ain't nobody told ya. Hold up on them lies. I know your games and your plans. Do whatever you can to oppress the man. But when it's time to drop the love bring the folk soul you say you never matter sister so strong you wrong now how can we be free it takes you only takes me to blend together in harmony and peace and love and all of the above sisters come together represent one love no disrespect but we got get it together no matter what the weather sisters got stick together it sisters be strong don't let them steal your wrong hold on cuz sisters got it on yeah sing your might and your soul i met no guys come take control Because you're young and you play the role Oh when y'all snowball over the things that your kin doin the things you ain't supposed to. So when my brother when I think I'm getting closer that's when I tend to think I'm rolling closer How once took a seat to make a scandal now I'm standing with that amaza men and they never thought them planning that a wish for us to sit with be a joke Just fucking closer Whether tradition or religion why you question my decision why you spend up all your time trying to get into my mama everybody and they mama got to add to all my drama mad drama hell if I'm keep my drama nating To help creating crazy sexy cool black ass in the palms Or you play a hater stance My only chance of being free is to fly within me And it's illegal to kill a fucking eagle A bird is never more important than my people I Just guess like we didn't need him so I you know, took away your freedom Because bring your mind and your soul Now make no guys come take control Because you're young and you play the role What chill me till believe that your doubt insists this could come with the freeze We been together since Jack created water be African water celebration is in water past the cork give champagne to the stork that brought the light to my mama in New York African I come again and again you keep me down I get back up from coming back in multiples again Strong from, from the belly of the beast Used to speak African tongue So I showed her next one bolder Strong the devil over my shoulder I'm getting over Cause I'm bolder than the next I'm in lightning Cause I speak the real truth from the text Who's next to flex with this S-I-S-T-E-R The sun, the moon, the crescent, the star Wanna see how open you are Bring your mind and your soul Don't make no guys come take control Because you're young and you play the role But right, I know you are gonna make them know Come and take a walk with me, closer walk with thee, see what only I can see. Nobody knows the trouble I've seen, so it's back to the womb of everlasting life and truth. Let the heaven of a system embrace you, and praise the Lord God. Come into the light, let it shine, blackness is fire, the blackness of your skin, the blackness of I your mind. I am and that's who I be, and I don't give a damn if your eyes can't see, if you can't see. What I can't see, that you're wrong, baby If I'm a woman who's black, so back up, back up Cause it's I'm a tough strong Roll with the world that we're living on It ain't who you know, it ain't what you drive It's about how you feel about yourself on the inside When your self-esteem is low, and they call you a hoe Then you think you's the hoe But that ain't what the Lord God made you to be I need you to see, you're black and you're free bring your mind on your soul i ara the wrong no guys come take control because you are young and i played Freedom no dimos de todas diferentes ventai de artistas que hay és llarg, no en són complicats eh, Queen Latifa Joe Joe Lisa Left Eye López MC Light, Patra, Nefertiti Dona Fai Futaz Salt and Pepper Merchel Degeo Selo i altres i aquesta cançó, eh, sobretot aquestes, totes aquestes dones les varen voler dedicar a dones del passat en, uh, Harriet Tutban uh, Sujourney Truth, Rosa Parks Coretta Scott King Shirley Kisholm i Angela Davis pel seu paper que van jugar dins l'empoderament dels negres i de les dones eh, a la resistència de finals dels 60 i dels 70 eh, si voleu saber més dels Black Panthers aquesta pel·lícula eh, que faia en referència Panther de 1995 amb en Percy Vampirs, perdó. És, és molt bona, però existeixen dos altres documentals molt, molt, molt interessants. Un antigat, crec que és de, també dels anys 90, que és Old Power to the People. Aquest el trob molt interessant perquè fa un recorregut d'antecedents, principi, final i després que queda del moviments dels Black Panthers és a dir, des del punt de vista polític analista és molt interessant i després n'hi ha un que va sortir diria el 2010 o el 2011 que és Black Power Mixtape que té la curiositat de que uns estudiants de periodisme varen anar als finals dels 60 i dels 70 als Estats Units a gravar entrevistes a totes les persones relacionades amb el moviment negre. Hi havia es Black Panthers, hi havia l'entorn més pacifista cristià proper a Martin Luther King i també van estar xerrant amb la nació de l'islam. I en aquest documental, que té molt bona qualitat, segons unes imatges quotidianes i unes entrevistes d'aquell moment, que de veritat posen sa pell de gallina si i si, si esteis interessats en aquest tema. Sí, jo ja que xarràm de des Black Panthers, well, volia fer una reflexió sobre la important influència que ha exercit aquest que moviment polític sobre sobre el hip hop. Uh, malgrat la desfeta, qui, qui ja s'ha aproximat en aquest tema ho sabrà, no? malgrat la sa desfeta política que va viure aquest moviment uh, a partir de principis mitjans de, dels anys 70, provocada sobretot per la repressió policial, uh, per la introducció de la droga per part de la FBI en els barris negres, no? malgrat aquesta desfeta, la pervivència de la influència cultural dels Black Panthers, dels Black Power com a, com a eslogan, com a, com a moviment, ha estat molt dilatada en els temps no? i prova d'això és que anys 90 encara a ses lletres, a, a l'estètica dels grups de hip hop més coneguts encara se nota aquesta influència no podem dir el mateix o vaja jo crec que no podem dir el mateix del hip hop que s'està fent actualment als Estats Units i, i segurament és una llàstima malgrat excepcions Uh, destacades, sí que es verà que el que diríem és mainstream d'Esquip Home América Actual mh, ha perdut un poc uh, aquesta essència ara tornem uh, més música i volíem canviar un poc uh, registre, anar a un rollo que segurament hauríem de dir un poc més gangsta no? amb, amb, una, amb una MC que nom Snow the Product uh, ella, realment el un nom real és Claudia Feliciano i és d'origen mexicà però és una de les bous femenines del hip-hop actual, quan dic actual dic 2014, perquè fa molt, molt pocs anys que, que està natiu, i és una de les bous femenines més destacades. Eh, segurament el que més destaca del seu estil és la velocitat, és eh, a tira les rimes, no? que realment li dona molta molta potència, i avui posem doncs, un tema que se' diu Doing Fine, que és del seu darrer àlbum. and hold that up and I'm taking over mind is made up and I ain't gonna stop till I cop me and go mansion somewhere rich as fuck and I'm just dreaming big having fun still one of the cool kids and I tell my mom that I'm gonna get paid and I'm stopping all the bullshit so she know the money I'm using to pay bills is all for my music and she finally coming around I told her come on man we do this I got a backpack shade and a heart that's made of gold and the title of my life the best story ever told and I think that I'm doing alright right. so what if I wake up late in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 I ara tornem una altra vegada a Llatino-amèrica una lota molt molt molt jovennata del 1992 se diu benhora MC és de Xile i és una lota molt compromesa probablement d'avui de tot els que sentirem deces de que podemn veure que té una formació política més clara que intenta visibilitzar dins la seva llet és una acritut social, més present i que a la vegada li dona una picardia i una soltura que se nota que té moltes ganes de dir coses i sobretot sorpren també molt per s'edat no? i també eh, nota personal eh, volíem dedicar aquesta cançó a un amic que esperen que m'ho escolti que està a Xile, que se diu Marc i esperen que li agradi Por necesidad ¿ha? Reclamo Alzo mi voz No tengo jamo Callarme no podrán Este rap es necesario Estamos para rapear Bastan pretextos Lo mismo ejemplo de la vida No se basa ningún texto Mira el rostro De mi pueblo envenenado Por el bien de su familia Muchos de ellos han callado Y lo que más me duele que lo que hago, no lo hago solo por mí, sino por los más ahogados. No canto por cantar ni por tener bonita voz. Menos para un burgués ser la entretención. Canto por necesidad, por la fuerza, por la razón. Canto para que mi gente sea libre de la opresión. Canto tu dolor, mi dolor y el de todos. Porque todos para uno y uno para todo. No son solo palabras en mis canciones. Corren las acciones, canto para los sin rostro, los sin nombre, los ninguno, lo que mucho discrimina su existencia, es exterminan, canto para los piños, el derecho de los niños, pa' la dueña de la casa, pa' la puta vecina, al inventar y erradicar, reformas organizadas, Le canto a las mujeres, grandes seres, le canto a los mapuches, estudiantes, a los que luchen, a los tehuelches, a los picunches y a todos los que me escuchen. Le canto al obrero, a las comunas populares, canto por iniciativa y grandes necesidades, a los que se emanciban, a los que participan, a los que dan la vida por libre y no sometida. Tenemos de testigo al mismo enemigo, ese es solo uno y nos da al lado tu vecino. Canto a la indiferencia como Violeta Parra, quien descargó su rabia junto a su guitarra rabia, rebeldía sabia cultivamos odio, han pasando miles de episodios, mi gente sufre y no siente alegría que ironía sería cantar solo de simpatía, no somos la minoría somos más que yo, tenemos fuerza suficiente para vencerlos y si alzó mi voz, no es por tiempo libre, quien dijo que una MC era inservible y no por ser mujer me limitará hacer, si mi rol es defender mi maima me lo dijo ayer, yo le canto a mi pueblo, le canto a mi familia, denuncio con mi rap, me da fuerza y me concilia rap por necesidad y no por tiempo libre, quien dijo que un MC era inservible, ¿Ah? ya yeah. quien dijo que el MC somos inservibles, estamos para denunciar y hasta la voz manifestando el descontento, las desigualdades de sociales de nuestras vidas, de nuestro pueblo, abran los ojos cabros. Escoltàveu Alzo mi voz de Belona MC, en aquest programa que avui hem dedicat exclusivament a ses dones i volguem escoltar música hip-hop produïda per dones perquè, com ja hem dit abans, pensant que des de crema hem de donar totes les veus possibles eh, en el hip-hop que se faci un poc eh, al març o un poc de forma alternativa eh, en aquesta part d'aquesta cultura que no mos agrada, que hem dit que sé que està més basada en el masclisme, en el consumisme, etc. I ara de tornem a les Països Catalans, anem al Llobregat, l'Hospitalet, el barri treballador per excel·lència de Barcelona, la Cinturó Roig i Namam amb Xuli una lota d'aquest barri de molt jovenata del 1989, que ja va treure la primera comaceta del 2008 que s'ha de escutxar el tema que duim avui també fa gràcia perquè la seva cançó se diu Crema és dir, és molt recorrent, no? és a dir, que grups tinguin una cançó que se diu Crema sí i està en estan el disco Southside del 2011 no ha tornat a treure res més va a treure jo, no sabem si de cara al futur treurà més coses però sí que m'ho deixa impressionat el seu hardcore i uh -huh. bueno, el seu nivell de contundència en quan fas cançons normal si no me fío, me rodean fieras calentándome con frío y desvarío, yo sigo en el barrio acompañada por mis guarrios, peleo por lo mío para subirme a mi el ánimo, anónimos que no se metan en el juego, me sobra casi todo pero no me falta Soy cliente y la gente que te escucha Daré un par de razones para que escuchen tu música Tengo mis secretos bajo llave Y a veces me apetece que no se me acerque nadie Tú qué coño sabes, infórmate primero Tus fuentes van sin agua suficiente ya a ti no te llega el riego Asumo mis riesgos, aprendo de mis fallos Sé que en cada verdad se es con un engaño Avísame si fallo, sé muy bien dónde hacer daño Pódete si hablo, preocúpate si me callo SH, no olvides que resisto u l Por si no lo habías visto juega juega Que al final todo se quema quema que más la volví a traer la crema ese no olvides que resisto eleivo si no lo habías visto juega juega que al final todo se quema quema que más la volví a traer la crema me siento poderosa hago llorar a cualquier hombre primero hacerse respetar después ya vendrá el nombre Odio que me señalen como si fuese culpable pregúntame qué tal no me pidas que te cante y brillo de diamante mala cosa Y al que se vende como estrella Volando por las nubes es difícil dejar huella Yo sigo en el juego y me niego a que me olviden Que no se pregunten si la niñata vive Aunque vayan de clive y este clima no sonría Mil tonterías, tú a lo tuyo, yo a las mías Chico, yo sigo en el limbo Simbolito todo aquello que me escribo No vas a saber nunca la forma Como cambian las tornas Ayer a mis espaldas pero hoy sigues a mi sombra No vais a poder con esta pieza Prepara tu conciencia para este rompeca si me miras mal porque he visto bien te jodes Mejor dame el dinero que te dejarías en flores Si quieres conquistarme, ignórame primero Cualquier chico que toco luego quiere ser rapero Y eso me parece triste, como aquel que se cree porque lo viste Aquí no existen los mister, no hay máster que me aplaste Y cuida de lo tuyo y consigue que resalte Procura que mañana no te falte S-H, no olvides que resisto U-L-I, por si no lo habías visto Juega, juega, que al final todo se quema ¡Quema! ¿Quema? Fla volví a traer la crema... SH. No olvides que resisto... ULII por si no lo habías visto... Juega? Juega?, que al final todo se quema! Quema? más Fla volví a traer la crema... SH! No olvides que resisto... ULII por si no lo habías visto... Juega? Juega? Que al final todo se quema... Quema? más la volví a traer la crema... SH! No olvides que resisto... se quema, quema, quema has de volver a traer la crema I per la següent cançó eh, anar amb una esfera molt més, que podríem dir a lo millor comercial, no? Eh, Posar amb una cançó d'enemia, que el seu nom real és bastant més complicat és Mazanji Arulpragasam eh, un nom que eh, que s'entén pel seu origen. No? Ella és nascuda a Anglaterra, però els seus pares, els seus orígens familiars són de Sri Lanka. Namiya va començar la seva carrera l'any 2000, però no com a MC, curiosament, sinó com a artista visual. Eh, ella feia vídeos, feia disseny, i va ser a partir del 2002 que va començar a interessar-se més per sa música. A partir del 2004, Singles com Sunshowers o Galanc la varen dur en les primeres posicions de les llistes a Anglaterra, a Canadà i avui en dia ha arribat com, com el que ja la coneixem, no? una artista totalment consagrada però que tal vegada sí que podem dir que mai ha perdut un poc eh, aquest angle alternatiu eh, que la du un poc més en els seus orígens. Avui escoltarem la cançó Paper Plains del seu segon disc Cala del 2007. see yeah I got more records in the KGB so uh no funny business you already are La cançó que acabem d'escoltar ara té un parell de curiositats, com sabreu se Crema sempre intenta treure-li apunt a tot Lo que veu, i les curiositats d'aquesta cançó és que Sampler utilitzat és una cançó de The Clash, que és Street to Hell, de Combat Rock, del 1981, i a tots aquells fans de rock i de punk eh, vos recordarà o vos pot interessar aquesta cançó i després també un altre fet interessant és que eh, Namiya, no aquest videoclip però Namiya ha fet de, algun videoclip amb en Romain Gabres, el fill d'en Costa Graves és director històric polític dels anys 60 i 70 que bueno, actualment també encara fa pel·lícules interessants com El Capital però el seu gran esplendor va ser sobretot els 60 i els 70's i eh, en Romain Gabres, a seu fi pues, podríem dir que també eh, li agrada molt estar dins el món alternatiu fa videoclits polèmics va fer també ses tres de justice uh -huh. i bueno, volien deixar aquests dos apunts eh, d'aquesta cançó i ara eh, passarem una altra vegada a tornar a Europa eh, ara toca una MC d'Amsterdam que no, ningú ho diria la veritat, no? sembla que és de Nova York no apareix, eh? no... uh, MC Melody que l'han conegut sobretot gràcies a que els DJs que la produeixen són els famosos cooking souls, un dels DJs més importants del món que han fet uh, bases per grans ruts com The Game, Sweet Beats Corrensi, Jools Avoy, Benimant, Nikimina, podi són, jo diria que inclús més famosos es exterior que inclús dins d'alt espanyol, no? sí, dir... sí, efectivament, basta veure la seva trajectòria per veure que fan més feina amb amb M6 americans i dels més consagrats del panorama més que que en ven sis d'aquí, però jo diria que que se pot dir que Goguin sobre està està a un altre nivell ara mateix. Um, sense més us deixem amb aquesta cançó donem-s'hi Melody i Cooking Soul i ara per la meva segona número vull tornar a les clàssics com Raquem diria check out check out melody check out melody check out melody uh, check out melody check out melody yes, yeah. check out melody, check out, check out, melody. Ooh, check out, melody. So, check, check out Melody, Melody, Melody, check out Melody, check out melody. <laughs> melody. Nobody beats Melody cuz I'm number 1 Check out Melody get yeah, at me When like I get swept to the next green blessed with I get the beat of EMCW making it hot don't stop making out, the, the bubble on top of spot the poppa said honestly Top on the scene the 16 being the king for the microphone alone know what I mean My style on stage on her God. God. Really seen now bring it high, but never up seen. what I got packed up is my routine shit so like I'm at it like a machine but no static yeah my shit is clean when I come out recognize a recognizer queen check out melody check out melody check out melody check out melody check out melody check out melody check out melody check out melody check out melody check out melody check out melody Nobody beats Melody Turn up a bass, check out Meta D Hand me a drink Make sure my mic is on while I'm doing my thing I drop devious rhymes with a caramel skin Cops came the bust, they took my shoestrings Trying to stop me from rocking, never my friend Come again, I couldn't know where to begin Like a baseball player, I'm taking a swing Getting the in, home run, I'm making hands spin When I hit the party, my eyes attacked The microphone's a grab, doin' it crack Back to the classics, pay my respect But know who's up next when I attack Fellas, hug me, love me, while I pop select Don't act ugly, love me, but I say you're back To my doggies, I know you ready for come back But you better step down, let me handle that, uh-huh Check out Melody, check out Melody Check out Melody, check out Melody Check out Melody, check out Melody Check out Melody, check out Melody Check out Melody, check out Melody Melody. Check, check, melody. Melody check, check, out, check out Nobody be still. Yeah. Check yeah. Melody. Melody is me your favorite thing on the mic. My flows make tight to your the light. I punch with my clubs up like in a street fight when I bought some seeds look up all place to hide. I think of sick peace when I need to ride. Check a cool brings peace when it's cold outside. So hot it hurts, so believe the hype. Cooking soul leaves marks like a dog bite. We bring play fleas, chefs out done. Loving it all, we see like a hard-dub bun. Taking off right there where the RV gun. Young poets, listen enough get your homework done. Stand back where you at, wanna rap fun. Take a hike with my mic, wanna hit and run. Not nah, cat never that, cause I'm not done. Because I'm, I'm number one, one. Competition, competition is none. Is none. I aquí s'acaba aquesta cançó Check Out Melody del 2011 uh, Sí, per tots aquells que estigueu més familiaritzats amb el hip-hop i la seva evolució uh, és un tema que recorda en els golden years totalment uh, un so més clàssic impossible i que, bueno sense anrem fora Chanler deque de Are és One ho té, Jo crec que ho té tot aquesta cançó. I ara faim un canvi, Feim un canvi important, mos anam cap a Orient Mitjà per escoltar el que serà la primera cançó en barb que posarem en aquest programa, la primera cançó en barb que posarem a crema. Uh, ella nom Shadia Mansour i tot i haver nascut eh, tot això d'origen palestí perdó, se va criar a Anglaterra i aquí és on va entrar en contacte amb la música hip-hop música que ha aprofitat per dur el eh, missatge del seu poble i amb, és, un, és una música que sempre humb de, de molt de contingut polític. Sa cançó que vos doim avui sa diu, i no sé si ho pronunciaré bé Alcofilla Arabilla i és una cançó dedicada a una Peça de roba, en sé que nosaltres estem molt familiaritzats, no? és el que coneixem com a mocador palestí. Ella va decidir fer aquesta cançó, segons pareix, quan un dia, crec que va ser als Estats Units, eh, li va impactar el nivell de, de comercialització d'aquesta peça de roba. Fins i tot va trobar un mocador palestí de colors blanc i blau on hi havia estrelles d'Israel. Això la va moure a fer aquesta cançó que la va fer, més, amb un, tot un símbol d'esquip-hop polític americà, com es One de, de Dead Press. Sense més preàmbuls, vos deixem amb aquesta cançó Aykofilla, Arabilla. Sabah al fèrie oblet amumna Fat de l'oixar Tu bé avui, uh, avui hem pogut gaudir d'un programa 100% femení un programa on cantaven elles on totes ses encis érem dones aquí hem estat en Jimmy Lás i en Albert. i també vol dir homenatjar o deixar clar que també el programa d'avui està dedicat al paper de la dona dins el món de Gijó però també volen deixar clar que el programa d'avui també està dedicat a un espai físic a un espai que es canvies que era canvies que és un centre social de sants que durant 17 anys va omplir d'il·lusió tots els veïnats d'aquell barri de Barcelona i que bé l'Ajuntament ha volgut desallotjar-lo desa desa i destruir-lo en 48 hores perquè era completament necessari i tota la guerra mediàtica que ha al voltant de, bueno, de la figura de sistema i tots els seus recursos que normalment utilitzen per desprestigiar tota la feina positiva que fan els moviments socials i més dedicatòries avui perquè tal dia com avui era assassinat amb Big L eh, l'any 1999 un MC que segurament sonarà més d'una vegada i dues en aquest programa són molts eh, els MCs americans assassinats dins els contextes es lluites de bandes allà i és un tema que no volíem passar de llarg, eh? descansa en pau Big L, rest in peace eh, sense més també volíem fer un recordatori eh, una rectificació en, es, en anterior programa on vàrem dir que posàvem la cançó Cream de eh, Butanglant efectivament era aquesta cançó però era un remix de DJ Fenix, cosa que no havíem dit sense més, ens acomiadam fins en es proper Crema que molt bellom Ràdio 77 Ràdio 77 Hello? La ràdio per la ràdio